Павло Музика показує на кущі бузини на краю обістя. Твій хлопець, сконав, либонь, піди, забери. І вісник смерті Павло Музика важко і спокійно іде геть.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 Але наче від чарів того хресного знамення Галя вмить варинає з хвиль забуття. А як славно в нашому селі, на червоному току. Скільки хліба понавозили з колгосного поля. Я ще ніколи не бачила такого току. Стільки хліба на току, стільки людей. Ви чисто усеньке село зібралось. Мало ті віє, мало ті віє. А червоні знамена горять А транспаранти палають І все так гарно понаписувано на транспарантах Ось і мати стоїть біля віялки Пшеницю віє Батьку, ви бачите її біля віялки? Бачу Я на возі привіз А мати пшеницю віє Славно як! Галя знову поринає в забуття.